Bara benzerak tirano, iku guardia nazional, haike meterti aldoneo, no betro tere jama! Baga orkoan, azia kultura elkartearen inguroan itsegiten. Jarra hituko dugu izan ere, hogei urte betetzen ditu, irungo elkarte honek, eta, bueno, ospakizun honen karietara goberatuko dugu urte guztian zehar, orain arte, ba, ekimeno aktivitate ugari antolatu dituztela. Baina nilaren hogeita saspiteko hogeita bederatzi bitartean egitarau ba, zabala, eh, antolatu dute. Onetaz itsegiteko ba, lagun batzuk urbildo eh, dira, antxeterrateko estudiotara, bertan ditugu, ba, bai Paul, Koro eta Iker. Arratxalde hiruei, iruei. Berdin, berdin. Bueno, eh, itsegiten ari gara, ja, Irungozia kultur elkartearen inguruan, Ba, gure esko aldeko, ba, bizilagun asko nentzat esaguna dugun elkartea dudarik gabe, e, baina e, gogoratuko dugu Asia Kultura elkarteak hogei urte betetzen ditu, ibilbide luzea ez da. Oso, oso. Bai, esan barra dugu, bueno, ba, aziera horretan e, duela hogei urte, e, sortutako elkarte bat dugula, eta elkarte horretatik, e, bueno, e, urte guzti hauetan, ba, eundak eta eundakak lagun pasa egin direla, eta eundak eta eundakak aktivitate e, ere, e, antolatu egin direla, ez da. Hori da, e, azia kultura elkartea, azken fin jen, ezkera irunen duen egoitza nagusia denen jen, ba, kasteria, langileria, feminismoan alde borrokatzen duten orok, euskeraren alde, mendizaleak, irolariak. Ba. Amaik aspektutan herri batek e, behar duen ongizatearen bila ba, borrokan aritu den jende, jende mordoa eta borrokan itz aurkitu ditugu ogei urte hauetan. Eta azken fina, hemen gaudelako ba, ospatu nahi dugu, ba, geroari hasia zer den eta zer izango den erakutsi eta beraiekin parte hartzeko asmotan, ez? Etorkizunariu egira ba, beste hasi bat ere nahi dugu biharko fruituak eman ditzan. Bueno, ahibatu dituzun arlo guztioiek, baita ere irudikatu nahi dituzue, e, bueno, egia zanda, zira batean, ja, duela hilabete e, batzuk, e, martzan jarri dituzuen ekimen guztioiekin, baina bereziki, e, eta usta jaren hogeita zeia, E, e, izango isango delako azken finean bai, bai urte mugaren data nagusia baina bueno antolatu zuten egitarau horretan aipatu dituzun arlo guztiak baita arlo guzti oiek, irudikatu ne dituzu, ez? Orokorrean. Bai, hala da eta antolatzerakoan nere bilatu dugu eredu ba ul oso garrantzitsua dena, ez? E, parte hartzea ondia e, ba, bueno, eskatu edo e, eskaini dugu e, gure Lagun guztiei eta ba, ez, dugu, ez dugu sortu olko egitara hau bat, ba, bulo batetik, baizik eta jende jendearekin e, etxe egiten, komentatzen, bilatzen aukerak e, elkarlan bat egiten, eta bon bueno, ba, sortu den guztia ere bai ba, ba, talde handi baten e, emaitza dela. Uh -huh. Bueno, eta esaten ari garena, egitarabu bueno, ba, e hau e, osatzeko ba, irundar, e, bereziki irundar raskoren e, laguntza izan e, duzue, baita ere eskualdeko beste, e, bizilagun bat zuen e, laguntza dudarik gabe. Aipatzen dugu egitaragua usta jaren hogeita zeian abiatuko dela, e, bueno, arratxaldeko zazpiter dietan, ez? guazen pixka bat aipatzera egitaragua. Behar bada iker, lehenengo egun horretan zer izango dugun baipatuko dugu. Bueno, le tengo guna ta hasiaren urte horrena izanik eh 526 eh Arratsaldezko 7 hasiko dugu gitaragoa pixkat e, bideo emanaldi batekin. E, bideo emanaldi hau eh hasiak e, dituen eta egin dituen e, Euskal Herrian pasat diren cosasko mm -hmm. pues e, agertzen dira hor e, bideo horretan, bai irunen eta bai Euskal Herri mailan. Eta gero pues eh Asken urte hauetan, indugun bezala, pues, gure logoa aldatzen jonda einen, eta orduan, e, ogei garren urte urrenan, logo berria aurkeztuko dugu, uh -huh. eta gero piskatola luntxa eta ondo pasatzeko egun bat izatea uh -huh. espero dugu. ematzen dugu jende guztiari agertzen. Uh -huh. Berazo, e, horrekin abiatuko zen egitaraua, e, txupinazoa esan dezakegu, e, abiatzen duzute egitaraua hilaren e, ogeita zeinan, ostegun narekin alegia, Unontan, eta hogeita zazpian, hostiralarekin, baita, bueno, itzordu bat dago, e, behar bada ez duena, zerikusi zeriku zuzena antolatu dituzuten e, ekimenekin, baina baita ere, ba, Asia Kulturelkarten filosofian sartzen da dudari gabesta. Noski, noski. Euskal Presoak beti, oroi, beraietaz beti, oroitu gea eta, ha, bueno, Urte asko dira ostiralerro, azken ostira ilabeteko azken ostiraleretan elkartu iten gehala eta, bueno, egitarauan sartu hinden du, eta guk ez dugu antolatzen baino deitu nahi dugu jende guztia oso importantia da gaur egun. Beti da, baina gaur egun oraindi gehiago euskal presoei dagokien babesa baita ieslariei dagokien babesa eh eta euren askatasuna baldintzari gabeko askatasuna behin behinbetik olortu alizateko ba jende guztia planteatzen den borrokaoitara bideratzia, ez. Horregatikan ba Ilabete bukaeran azkeneko ostiralean, eh ohikoa den bezela 8 Zabaltza plazan, biltzeko asmoa dugu, eta jende guztiari deialdi hori egiten diogu, ba, ipatutako elburuak bete alizateko. Uhum. Beraz hori, ba, ostiralean izango da, eh, azken, eh, bueno, hilabeteko azken ostiraletan egiten den eh, bueno, elgarreteratzea, eta larun batean berriz, egitarra guan naiko goiz abiatzen da, goizeko bederatzea iretan, ez da? Bai, da. Espero dugu, euraldia ere lagunduko digula, baina, bueno, tira, e, mendimartza txiki bat egin nahi dugu, e, erlaitzera, e, han asmo zehatz batekin, e, eta da, ba, gogorara hazi, e, asken finean hasia ere bere e, mendi, bueno, mendi elkarte bat e, izan zan ere bai, eta ba, bere zikian egin nahi duguna da, e, suaitz landaketa bat, Aritz bat landatuko dugu, eta honekin batera nahi dugu ba, irudikatu, ez? Ba, beti hasia izenarekin edo sentitzen dugunarekin sormen eta lurrarekin lotuta sentitzen garen bezala, ba, aurrera dugu erronka asko atera nahi dugula. E. Uh -huh beras hori, eh, goizeko partean eh, guardian, eh bueno, amaiketako bat antolatu zutea sia kulturalkartean bertan eta baita ere, bueno, ordu horretan pixka bat prestaketa lanetan arituko zarete izan ere, bueno, badakiz eh, ordu asko sartu gaitu zutela, eh Lip dab, eh, delako, bueno, videoclip bat, eh, azken finean, eh grabatu nahi zute, eh herritar bueno, guztien eh, parte hartzearekin, eh, orokorrean eta beraz e, bueno, hori larun batean, eh, e, izango zen. Eh, igandeko e gitarago ari dagokionez edo ez dakit horretik zerbait egeitu beharko zen. Bai, el larun bat arratsaldean egingo duguna da nolabait lidaperako azken saioa. E, uh -huh. Mhm. Proba bat da. Proba bat, bai. Baina egun edo grabaketa eguna da... Uh -huh, igandea. igandea eh, hori da. Bueno, Baina hori e, eipatu horretik esango dugu igande goizean, ja goizeko hamaikater dietatik hasiko dela egitaragoa e iker hor bueno, txistu, txistularien dian abatekin. Ba, hamaikater bueno, e, dietan e, txistularieta tergitixeak ina hasiko dugu eguna. Guri dutzen zaigu egun fuertea dela guletzako e, egun hori e, aktivitate asko bai daude. Eta bai dela egun bat ospatzeko, ez, dena batera Eta aber ondo pasatzen dugun Eta gure aldialagun zen dugu Gero e, guardie partean, amai herritan e, Txan magoaren ikuskizuna edukiko dugu e, Garrantzitsua e, iruitzen zen dugu Ekartzea olako, uh -huh. egita, olako antzerla bat Eta jende batez ere aurrak uh -huh. egun kitzea Eta dira gure askena emendek aurrera Bera ekeramango dutena, ez, bere uh -huh. errelebo hartuko dute Eta uh -huh. Eta garen txitzu edizitzaigu eri Gero e, ordubi partean herri Baskaria e, Antolatu dugu Eta nahi duguna bos, Alik eta jende gehen handi matzea Eta txartelak eroste alemailen Hazian uh -huh. eta zumbia tabernan salgai Eta bueno gero Baskari Bitartean ekitaldi Politiko txikibate ingo dugu uh -huh. mm? Eta, e, Baskaria Bukatzen deninean Bertxosaioa dukiko dugu Alai Martin, Seamua, Jon Martin Eta beinatukazte lumen direkin uh -huh. Eta, arratsaldean Baskaria da Bertxosaioa Bukatuta gero, pues lida Grabatuko dugu, eta animatzen e, Jende guztia ba es hum -hum, Eso marra dugu, baita, ba, bideoklipa Horretan ba, parte hartzeko Neizan ez gero, bueno, azken finean e, Asia Kultura elkartetipasatzea Besterik Ez dugu, edo ez dagoa legia uh -huh. e, uh -huh. Zuekin harremolaten jartzea azken finean ez da Bai, konkretuki e, Azte arte Ogitabost Zaspiter e, dietan, e, geltitukia ere bai e, Nahi duen guztiekin e, Biera bat egiteko Eta aurrera amateko uh -huh. Diseñoa Daukagun nao bauri da Ere oso lan moduan e, Parte hartzailea Eta, bueno aukeratu den e, musika ere izan da ba, jende guztien artean, gozkan uh -huh. bitartez edo proposamen bitartez, noski teknikoki ere esau garri batzuk e, e, respetatzen, baina bai. Uh -huh. Bueno, ba, guzti horrekin galditzen gara zakit e, bukatzeko zerbait dite gehiago daukasuten esateko? Bueno, ba, jende besteri beste gabe animatzia azken finean e, asiak Esan bezala, borroka, borroka molde asko jorratu ditu, taliz daba, ba, borroka molde hori jo jorratu dutenei onmenaldi jo bat izatea nahi dugu, ez? Ba, bai okupazioarekin, bai sozioekonomian, bai autogestioan, bai independentzian, bai presoak etxeratzerak orduan, bai amaika, amaika borroka daude, ez? Gure pairatu ditunak eta horrela eman ditunak. Ba, guzti hori onmenaldi eta bertan parte hartu izan dezuten guztiak, ongiet izan zaitezela, lip da horretara, Eta azken zinean, grabaketa hori izango da, biharko belaunaldiai erakusteko zer ginen, hor ginen, eta nora junai genun. Ba, eurek ere jakin desaten hor txuk diren, ez? Mm. Uh -huh. Bueno, va. Ba, Gustia horrekin gelditzen gara. Eskerrik asko iruei gurekin izateagatik gaurkoan. Zuei. Zuei, eskerrik asko. Está haciendo túa que sin dirai, yo ahora le puedo soca, está con contigo. Pareguen con contigo, estamos de goza, está haciendo una rriba. Está en ascenso, anda haciendo una Gora rilla, gora rilla. Gora rilla. ¡Uh! que sentir ahí todo con barre, de arriba, el esfuerzo, acá está convirtiendo, vareando, date, desgátamonos, date siendo arriba, te está en el pico, cádate en due arriba, te está, el, está, arriba, está el, el momento de la ofensiva final, a el pueblo a poner su gran Bat, bay, bat bay, ello brau